Megkökkentő világba, a látkép 2008. februári számába írtak egy, a, erről a bartosista, ne pika szindrómának nevezték el, de közben bartosizmus. Nem hagyományos étkezési szokás, először diagnosztizálva az ókorban. Tünetei az élelmiszeren kívül minden lehetséges dolog elfogyasztás. Előfordulása ösmeretlen. Egyes emberek étvágya igencsak különös, és most nem a terhesnőkre gondolunk. A pika elnevezésű ritka betegségtől szenvedő egyének, egyének mindenből élvezettel fogyasztanak, aminek semmi köze nincs az élelmiszerhöz. Főként az agyakból, a papírból vagy a ragasztóból esznek igencsak jó ízűen. Az elég szűkös leírás. Jobb esetben belekostolnak olyan dolgokba is, amiből egyszer majd élelmiszer lesz a többi ember számára. Például lisztet, keményítőt, homokot, vagy nagyon éretlen zöld paradicsomot fogyasztanak. Amíg orvosok körében arról suttognak, hogy elfúrjtsa a betegség eredete pszichés eredetű anyádpicsáját. Vagy más tápanyagok hiányára vezethető vissza a betegség pontos oka a mai napig ismeretlen. Na most így jön a Bartos. Tehogy ismeretlen, itt vagyok, ezért írtam be. Se is közöltek májusba. És mivel ismeretlen az ok, a módszer sem létezik a betegség sikeres gyógyítására. Az, hogy azonosítsák ezt a különös betegséget, az egyénnek legalább egy hónapig kül nagyon furcsán táplálkoznia, és abban a korban kül már lenni, hogy meg tudja állapítani, mi való a szájba és mi nem. Amennyiben azonban e betegségben szenvedő ember nem figyel arra, hogy mi mindent fogyaszt el, annak szörnyű következményei lehetnek az egészségre nézve. A picsákat, itt vagyok, semmi bajom. Most azok 30 fekvő támasz. Gyomromat megnéznék, ha mondjuk azt megnézhetnék. Ö... Leginkább természetesen a gyomor szenved, amely nem kifejezetten a műanyag dolgok megemésztésére lett teremtve, sőt, még a fémek kére sem. A francia orvosok például 2004-ben egészen elképettek, amikor operáció közben egy ismert előadó művész, ez a volt. 750 darab pénzérmét találtak a gyomrá, egy beteg gyomrában, találtak még ezen kívül nyakláncokat és tűket is. A francia 55 éves beteg egész szép vagyont hordott a gyomrában. Egyébként ezt, ezt mondom, én is egyébként észleltem azt, hogy nem minden gyűjt ki. Tehát megemésztettem dolgokat, mert jó sok a meg ecetet is szoktam így inni, meg direktén gyúrok a savra. És akkor nagyba beszélgettünk így a lakitomival a Jómutkori, ami így nagyba boncoláskor kikerül a bartos gyomorbú, az árverésre mehet. Tehát, hogy a bartos árverés. Lehet, hogy milliós összegeket adnak érte. Mondjuk egy-egy, mitől rekordárakat. Tehát itt a ott van akkor egy macska körül, Jé, de mert nem mindegy, tehát na, itt